Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo, za naš tavaf uvada ili opraštajni tavaf, da ovde uz ovu tehnologiju snimanja kažemo nekoliko poruka vezano za ovu Meku i ovu Kjavu ovdje pred kojom se nalazimo Isafu i Safu i merbu. Da kažemo šta je cilj Kjavi, Bejtulaha, Jeli to cilj ili samo simbol ili ajet da se dođe do cilja a to je gospodar Kiabe jedan je tako talafio oko i tražio pomoć od Kiabe kao mnogi što su vidjeli hađje koji se višaju i taru zidove Kiabe taru haljinkom svoju Kiabu pa traži pomoć od Kiabe pa jedan alim naišao i rekao mu da ti mene slušta da ti nešto provućim jednu suru a bio je to ibnitejmije pa mu kaže suru lila la fi kureši, ni la fihim rehle teši taj vasaj vezano za kureši, jer s kojeg je plemena Muhammed a.s. koji su putovali ljeti i zimi, pa kaže fel jabudu hazel bejt pa obožavajte ovu kuću on kaže, ne, ne, ne, ne, kaže rabbe hazel bejt, e, kaže vidiš ti obožavaš, kaže ovu kuću, ono se kaže u Kuranu, obožavajte gospodara kiabe, tako kad mi dođemo pored kiabe, evo recimo da je snimimo odavle koliko se vidi u stvari mi tražimo gospodara kiabi a ona je samo sredstvo na naš e, orijentir, naša kibla i svi muslimani se okreću prema kiabi kao našoj kibli ona je, naša, je znak našeg jedinstva to je jedan gospodar, jedna kiaba jedan umeti, jedan poslanik jedan kuran, jedan ezan jedan selam, sve to nas muslimane veže da budemo jedinstveni, da imamo jedan cilj Jedan pravac i ovo je naša, znači, hibla, naša kiaba i ona nas veže, znači, prije svega za Allaha, za naših poslanika i za Ibrahima, alaihissalama, koji je ovdje, kada je dojelbao hađeru sa sinom Ismailom, Postavio je samu. Zamislite sad ovdje volki milioni ljudi, a Ibrahim i njegova žena, Zapravo Hajera sa Ismailom, ostali su sami, ona ga je tri puta pitala, je to ti inako ili ti to Allah gospodar naređi? je Allah mi naređi, onda kaže, ja se ne brinim. I onda on kaže, Rabbena, inni eskentum min dhurijeti bi vadin gajrizi zer'in. Ja kaže ostavljam svoju po svoje potomstvo ovdje u sve toj pustoj dolini gdje nema nigdje ništa. Zamislimo sada Hadžeru sa Ismailom, ni drva, ni drveća, ni hrane, ni vode. I onda je ova sakoj merva koja se vidi s ove strane tamo Ovaj, e, simbol hađerinog traženja vode njezne žrti, njeznog trčanja da nađe vodu za Ismaila, dok je napravila sedam krugova tamo vamo iz Brežuljka na Brežuljak Safe i Mervi, onda je ugledala vodu zemzem pa je ona i vikla stani stani pa je tako ovaj da je pustila, ko zna potopilo bi čitav dunjalog ali je, eto, Hadžara to uradile i od tada do dan, danas ova dženneska voda nikada ne prestaje, milioni ljudi se sa mnom i ne mere se pokvariti. I zemzem zem je direktno dženneska voda kao što je Hadžarul esvet crni kamen s ovog svijeta, nije uopšte iz ovog Dunjalka. Tako da, evo, mi ovdje, pored Kiabe, dok se nalazimo, znači, prije svega, sjećamo se svoga gospodara, Allaha, Đelešanu, našeg Ibrahima, ali i salama, mi volimo, jer ga i Muhammed, ali i sam volio, i na njega salavate učimo. On je umet, on je otac svih pingambira čovečanstva, i njegov sin, Smajl, koji je ovdje sagradio ovu Kiabu, podigao temelje Kiabe, i te kada su podigli temelje Kiabe, onda su rekli, Rabbenate, minna Mina, jarabi, primi ovo od nas, in nekante Ti sve čuješ i znaš, ni bilo tada ovih kamera i ovih mobitela da snimaju, ali evo Allah je dao posle toliko hiljada godina ovde milioni ljudi dolaze da se odazovu Allahu, da dođu na centar Dunjalka, na najdraži mjesto Bogu gdje sad ima svega, jer Ibrahim rekao, kako Allah kaže, ver zukhumi ne temaratila Allahum ješ korun, jarebov skrbi sa mnogim plodovema da bi bili zahvalni. Eto, mi se ovde, znači, imamo više sjećanja na našu prošlost, a mi se na kraju krajeva svi vežemo za jedno uže, za Kur'an, za Allaha za koji je naš cilj. Jedan jedini koji ne umiri, a to je Allah Đelešanu koji nema ni prošlosti ni budućnost sve drugo će nestati, ostaće samo on. Znači tako da kiaba nije cilj nego sredstvo da se dođe do Laha, ona je znak Allahov, ona je jedna... Kocka, nije ni važno koliko je visoka i koliko je široka, važno je da je ona centar Dunjalka i da mi Kijabu volimo zato što Allaha volimo i da ne tražimo pomoć od Kijabe nego od Allaha djelešanhu. Ali smo došli na ono mjesto koje Allah najviše voli, koje je centar Dunjalka i odavde je Kijaba ova povezana sa sednim nebom, Vejtom, Ma'murom, Ma znači ovdje je bolji prostor za nebesa da se ide jer je ovdje objava sašla, ovdje se Allah objavio preko Džibrila Meleka i ovdje je 13 godina silazila objava i tako dalje. Tako da ostane ovo zapis za naš oprosani Tavajpo, sad će ubrzo akšam, pa da naše hađe ili virtualni prijatelji njih koliko ima 5-6 imaju odavde jednu uspomenu, live uživo za naš oproštaj, a mi ako Bog da za koji dan idemo za našu najljepšu, najdražu i najslobodniju državu Bosnu i Hercegovinu, a ovde se evo sada sa ovim javljanjem, evo i pored ove kiabe, kada obavimo tavav, oproštani tavav i hlanjamo ako Bog da akšam jaciju, pa nek i ovo ostane malo na skritku što previše snimamo, ali evo to je to je vrijeme sada takvo snimanja, pa nek znamo, možete li kameri Zulhu Leifine stranice i njihovog truda neka ostane, da nekoga možda još potaknemo da vidimo koliko ovdje evo nema središnje deklinat ne može se ni prolaziti sve je puno i eto Allah je primio od Obrahimovog kad je molio da kaže rabbena već al inni askantu min zurriyati bavi vadin ba'd ghairi zīr'in 'inda baytika al muharram rabbena li yuqim as Jarebi, daj da klenjaju namaz. Eto, Dova je se primila, ovde se klenja. Ovde u Medini se klenja i Allah zna di se još dobro klenja, ali ovde se sigurno klenja. Feđa al-ef, idete mi na nasi. Jarebi, učini da neka srca čeznu da dođu u sveta mjesta, ne sva srca, neko voli više Španiju, Antaliju, Jadran, ali neka srca voli ovdje ima sirotinji koja Bog zna kako je došla, ali se je odazvala. Voli ono što Bog voli, pa i mi molimo Laha da volimo ono što Allah voli, volimo njegove znakove, da volimo sve ono što čime on zadovoljan i da Allah sve od nas primi, ove naše namaze, naše obrede, naše, naš hađ i da svačeva našu Bosnu, da sačeva umet Mohamedov, da uputi našu djecu, da, da nas očisti od greha, da bude s nama zadovoljno, da nas na svudnjem danu hladu svome okupi i da nas sve ovako zajedno, ako Bog da, sve muslimane uvede u džennet. Amin. Ja, Erhamer Rahim.